Днес сме 24 юни 2015 година, аз тук съм с със... И провеждам интервю за проекта Пмета за прехода. Здрасти. Здравей. <съща> значи, може ли само да започнеш да записаш пълното име и кога си родена и къде си родена? Добре. Аз се казвам. И съм родена. Над... 1962 година в село Това е едно малко село до и, и как беше направеното това село семейството? Ами Прави... селото беше много хубаво и то а, беше едно от елитните села. Там се произвеждаха птичун, грозди, а, зеленчуци и а, беше първинец, елитно село. В нашето село са идвали Фидел Кастро, Интира Канди и, е, е, е, и много други такива нали, за времето си величия. И беше хубаво. Имаше хубава голяма детска градина, нова, училището бе, а, беше носиш името на... Какво е тази... И... Имаше турнири, се провеждаха по... по баскетбол, и беше много интересно така, нали, в училищи живота. Обаче, после, а, нали, моите родители дойдоха да работят в СОПОТ в завода и Купиха тук парцел и си направиха къща. И след трети клас ме доведаха тук, в Сопот, нали? И започнах училище тук. Родителите какво работиха в залата? Ами, в. А... Той, моя баща, беше дърводелец. И първоначално работеше като дърводелец, обаче после се преквалифицира и стана а, опера... на автомати. Автоматчик. Среждаши на... машините с материали. Okay. А, майка, тя беше работничка. И ами, кой да... беше причината да дойдат тук, да работят? Ами, първо, защото то в село училището е до 8-ми клас, нали? Mm -hmm. Сестра ми вече беше завършила осми клас и трябваше да работи в... Да работи в... Не да работи, а да учи в средното образование, в някой по-голям град. И те затова дойдоха, нали, и заради нея. А е пред това, там, това предприятие, което работи в щатко, го преместиха в Хисаве. Той трябваше да пътува. И затова те се взели това вишение. А, също работеше и неговия брат тук нали? mm -hmm. вече те се бяха установили в една тук къща стара и построиха двамата мата си, построиха къща тук в Сопот така беше значи това, кое ще... порасваше говориха ли много за работата такива неща ми не какво Но, знаеш изсънно знае. за завода или за ами, производството? Ами, знаеха... Те всъщност работиха в а, тези... Е, в а, завода той, освен специалното производство, имаше и, е, таки, така се казваше, това ширпотреба, Широко употреба. И те точно бяха в... А, м този е, цех, където правят е, мялнички за черпи пер, кантарчета, е, салфетници, какво още правиха, и даже ни като ученици в нашия клас ми ходили там с ми програма, е, и давали, се е, давали такива. Нали, от техните производства мелнички, кантави. Като подаръци? Като подаръци. Ние после ги разигравахме на Томбола, на Викторина. После сме ходили като ученици. Пък в. За, и нали, завод за лагери. То сега пак го има, но вече с друг собственик. И там те ни даваха. Да правим, да слагаме, да подвеждаме със шмити на лагерите. Т после, в последствие, това, че това е било и, автомати и автоматизирано, ама те се ни давали там да се запознаваме с, с производството, с, с работата. А ти след се на. Налика вече след това, осми -е клас нали... Какво се пада? Да. А, какво почна да учиш? Да, аз а, после започнах да... Аз ходих на кръжок по математика и там учителя ни насърчи няколко момичета тук от Сопо да кандидат в математическа гимназия в Късълна mm -hmm. и аз... А, и тогава нашите бяха сели това смело решение на 14 години да ме пуснат, нали, сама в друг град, непознат там да уча и така, тогава да се как беше? Завърши. беше там трудно ли, как курсо? Не, Трябва? не толкова трудно, там, а, там, а, не, то имаше трудности в, в, за това, защото трябваше да се справиш с непознати хора, нали, живеехме на квартири, а, после трябваше да, са, да мислим за всичко, защото първата квартира, която взехме, беше много далечи от гарата и от училище. И вечерта втора смяна, като закъсняваме, беше много страшно. Не знам колко е било страшно, но и тогава сме се страхували. И след това трябваше още след няколко месеца да сменяме квартирата сами. Меше ме давах, човекът е млад. И ти по това ли бе, бе ли, където ми викаш и вчера, че очих ти шеста на семеца или беше? Да, още... тогава беше, да. Тогава учихме по 6 дена и в събота си идвахме. Всяка събота си идвах тук, нали, вкъщи, и в неделя се прибирах, или по ако съм втора смяна в понеделник. Да. И ама тогава. Имаше ли идея още, нали, близко там? Завършване и какво искаш да следващата работа? Точно това, че, е, че то беше всичко някакси, понеже тук в Сопот, е, всички хора в завода, и е, е, някак се оформи, че трябва да учи инженерство, защото аз мислех, че това за учителка няма да е интересно. И е, е, ако е, съм с математика, може и да съм економика Обаче, там да, пък. Економика, тогава една позната каза: А, канцеларски плъх. И аз си представих и такива, нали, с ръкавели, как си да ти приписват и същи цифри. Докато е било много глупаво, наивно, ама така съм си представила. И зап... макай да сега. Писах. Давай, като Значи, имоу ли се Ти къде се учиш да учиш, учиш за инженерство? Ами а, понеже там налив от а, в гимназията, почти а, в Казалък, и, а, през Балкана, най-близкият град е Габрово okay, и, да. и, и почти нашите, всичките ни са ученици повечето а, записваха веднага в Габрово и аз, и аз записах в Габрово. И така продължихме там. Ама, за мен е, там в, е, нали, в института си беше като училище. Всичко, всеки ден си ходиш на лекции, всеки ден на упражнения, пишеш си проекти. Но после беше по. беше ми интересно и не ми е било чак толкова трудно. А, после в, в, в завода вече разбрах, че, че е по-трудно като човек е от гимназия, като не е завършил техникум, не е се запознал с, така, са кажа, с основите на, на всичко това, което учи в, в, в, в института. И много. Време ми беше нужно да, да е, нали, много повече усилия, да наваксам всичко тия пропуски, които са точно това, че не продължаваш това, което си учил като он, в техникума. Учил си общи неща в гимназията, пък отиваш да учиш инженерни, да, инженерни науки. И така. А имаш ли с едно много му са момичета да учат, да славят инженерство на времето. Не, но може би ние бяхме по където нали, той в казанък също така голям завод има като нали, този нашия. И те тогава а, бяха на половина почти, момчетата и момичетата. Тогава имаше много... Нали, по-равно почти се падаше на момчета и момичета. Докато аз имам една колежка, тя е нали, с по-голяма с 9 години от мен, където казва, че са били много малко момичета нали, в, в, в техническите институти. А като нали, вече като завърши, но, изпитвала се по тая тема, са, малко при да ли, почнем да. по тази тема нали, да работиш като жена-инженер? Нали, изпитували ли се някои за Или някои, как са на хората, са тетили по-различно като жена? Или... Не, тото тогава по това време е, нали, то се знаеше, че жените и мъжете са равни и равнопоставени. И е, когато започнах работа, се оказа, че там започнах в един отдел, където пробладаваха мъжети и трябваше. Много бързо всичко да учиш, защото иначе си подложен на, на критики, на подигравки, на... но пък беше много по... Защото тогава винаги имаш и някаква по-друга структура, нали? Почти нищо не можеше да направиш сам. Винаги някои те ти е прикрепен към тебе или да. по-старши, там ръководител група, ръководител отдел и винаги е, така ставаше, че няма опасност да сбъркаш като си млад работник или като започваш работа или нещо да направиш така по собствена инициатива. Mm -hmm. А, тип, той е първи отдел, където почна. Как се казва? първи отдел е сегашния отдел. Така, <laughs> така че вече 30 години, тази година правят 30 години на едно и също място в, в един и същи отдел. И... Той, как се казва Отдел за механична обработка, обаче на корпусни детайли. А той, баща ти беше на, на подребни детайли. Нашите детайли бяха по-големи. И, и, и после, в последствие, след 2000 година, ни обединиха двата отдела. Този, който беше нали, баща ти и нашия отдел и тогава от, е, отпаднаха и някои от е, тези ръководител групи, заместник началник отдели, началник отдели и стана е, така, вече трябваше и сам да носиш отговорност и, и сам да се справяш с е, задачите. Като намалиха хората. Да, като намалиха хората и като като реорганизираха Общо взето там производството. Значи от началото до сега. 30. Да, тази година да... на 4 септември правят 30 години на една и съща служба <laughs> с, а, а, и за, а, с един същи началник. <laughs> Аква разлика в личността на. Освен това, нали, в, нали? Uh, как с, в работата, да е, кажем. А ами... и в чувствата се натикает към работата. Ами, то така става, че в работата а, не може да кажа, че нали, за те 30 години. Аз вече всичко ми е ясно, всичко знам. Няма нищо ново, което да, да уча, нищо, което да, да ни трябва нещо друго да правя. Някак си постоянно има някакви. А, Доби за едни и също нещо, Именно, а, преди години съм, а, сме произвеждали един детал, а аз съм участвала в неговото налагане нали, на производството и минават няколко години, той не се работи и отново същия детал, обаче е, вече е, има някакви нови промени. Пак за, е, не можеш да, да повториш това, което си правил преди няколко години. Примерно, нова, някаква много друга машина, mm. други хора в друг цех, mm. а, с а, други инструменти, с други материали, mm. и винаги, винаги има някакви изненади и нещо по-различно от това, което е било предишния път. А, как е било, Сена? Ти коя година почна там на работа? Ами е 85 На 23 години. Да. След завършване на, на, универ... на института. И тогава, тогава бях изпълнена с енергия да. И мислих, че и край всичко много ще е лесно. Много ще <съкълнител> А то, как беше се на, ти каза вече, че нали имаше хора винаги, където помагаха, нали? Тъй имаше, екипи? Да, те имаше, да, те имаше, които помагаха, но пък и е, вече на, за мен, може на би, най-големия стрес беше това, че. А, нали, аз до този момент съм била винаги сред а, свои връзници там нали, гордолу сме били на една възраст, а тук сега изведнъж някакви хора, пенсионери, други, а, с други проблеми, с деца възрастни, и те някакси. Много се дразниха от това наше безгрижие. И, и, и постоянно. С кой имаше най-близка връзка с едно, като колеги? Имаше ли много други млади хора да работа. Да, имаше тогава. пет човека бяхме започнали в една и година, горе-долу, по различно време, но в, в, в рамките на една година и те, то беше много забавно. Те по се шегуваха, даже на край не викаха там на едно партийно събрание да ни мъмра, че нарушаваме дисциплината. Направиха ви забележка? Да. <съща> вие какво ни ви покъчаха? Ами, така, не е тожно така, да. ама... еми, взехме си Най забележка. Си а а ама то... как да кажеш, ще ни ти пука? А то, вие така на столовите заедно ли се събирате да едете? Или... Да, тогава, тогава, той то и сега е тая практика, всички работим, тогава той отдела беше около от 40 човека и 27, даже повече, работиха в, в една зала. И всички в една зала. И трябва все пак да се спазва там някаква тишина. И... Ама често и се нарушаваше и ставаш много забавно, много весело. А, ходи си на банкети, екскурзии и такива неща. Е, да те, да, те си бяха част от. от. от. от живота. Да. За всеки там по-голям празник. за Нова година беше най-големия банкет, задължително там. Почти всички ходиха и. Е, и ако там през. имаше такива съревнования между отделите, нимахме имахме шесто с един отдел от Трявна, подобен на нашия, и там ходихме в Трявна. Те идваха от тук, събирахме се и сме правили общи банкети, разменяхме си там някакви награди, вази, купи, И да. такива, нали, материални. Да. Така, а, имаше имаше много, много банкети, даже после а, след нас а, дойдоха а, около 5-6 години по-млади от мен, а, изведнъж пак така. Не извинъж, ама за няколко години е, около 6-7 жени. Вече започна целият отдел само жени, докато сега имаме само един мъж и началник. И сега сме с женски отдел и даже един път един бивш началник не вика, кокушарник. И... Тогава вече беше много весело, защото много често си правихме банкети и за е, всякакви поводи за Трифон Алисан, за, за 8 маят, за първо пролет и ходихме тук на вили, който имаше една вила на съвета. И там в тая вила смияли агнета. Различни поводи. Някой като се пенсионира, някой като... Като... има по повод, аз съм да. ги каняла моите колешки, като ми се родиха децата, тук, така, сти. Са ми идвали. Той. Е... Имаше пират, който си беше организирал, но после вече всичко си беше така. По собствена инициатива. Да. Но напоследък, последните години, ние вече малко по-старяхме, други се напуснаха от дела. Мами, за съжаление, хората са починали и тези нища да, вече се сведаха до, до един-два банкета в годината. Защото преди, още в началото, когато започнах, имаше и азто походи екскурзии с коли, който има коли, дори който няма се вози в този коли. И ходим на такива места из страната. С преспиване, с а, пак там, ли, вичевия, банкети. Не Беше много. Много и такива. Ама то тогава всъщност нямахме. Сега нали, всички ходят в а, Турция, в, в, в Гърция, в а, Македония. А, и има постоянно такива екскурзии, докато тогава имаше екскурзии само в социалистическите страни. Аз тогава ходих, още като започнах работа, и веднага се организира една екскурзия до Германия. В тая истъчната Да, И аз ходихме тогава в Берлин и в... А, Магдебург. Той беше нов град, такъв като Пловдив. И какво изпомнеш имаш от това? Как беше? Ами, то беше всичко там. М някакси оказа, че те, те въпреки налични сме от, на един строй там, и при тях социализъм е при нас, mm -hmm. а, техния някакси... Те гледаха на нас, пак, като на втора ръка хора. Ни, ни приемаха много така сърдечно, м някакси... Бях си по-различни хората. Иначе всичко там, което сме гледали, ми е било интересно тогава. Да. А ти участвала си? си? Да знам, че имало такава... Като ти каза, че ни пееш, така че няма да. да питам за. За камерата, ако подава, нали, има танца. Та, танцова група. И, и, и танците ни ми се отдават. <laughs> а, няколко, като о, дойдохме, нали, от. До, като. В четвърти или пети клас, mm -hmm. аз си записах, имаше танцов състав в а, културния дом на Завода. Mm -hmm. Не знам, нали, знаеш ли, че тук имаше. Точно до портала Културен дом. Тоест аз го има още ден, но тази сграда не се е използва за нищо. И аз записах да, да ходя на такива народни танци. Обаче то на мен ми много далече, от, защото те са там към Сарая, моите родители, докато отида до... до културния дом и там аз много се изморих, пък аз не съм много по физическите упражнения и физическото не ми е бил любим предмет и, и виших, че това нямам да мога да свикна с танците и така не се научих. Да... После за слабата му да играя хоро. Ама, е, сега някой път само като се бувам на банкети и тогава вече мога да се пусна на хорото, иначе много не, не мога да играя. Няма нищо, не. Е. До аз не мога. Е. Да някой път сега, понеже то вече много състави, много групи, нали, самодейци и тази тази година като бяхме на празник, като бяхме на среща на випуска, в Казанлък имаше много самодейни групи от София най-вече. И като гледам как играят и как подскачат и на мен така ми се иска, ама не ми се отдава вече. Това малко трудно да схвана всички тия стъпки. Когато се почитава там на работа седата на 80-та година Нали, Има ли тогава, защото аз съм чула, че идвали нали, работници от Виетнам? От Къде? от Корея съм чула? Имаше ли, ли ми... тогава на времето такива? Да, да. Имаше нали, от Виетнам работници. А, те тук живееха даже в това общежитие. Той, той сега му казва в Виетнамското общежитие, където сега е хотел срещу нас. Така, аха. Да, живееха тук и. А, и надолу към гарата също иматаха общежитие. Но те е, бяха тези вьетнамци в а, у, у тези, нали, не специалните производства, в лиарната, в а, лагерите. и. За колко време идваха някъде? Ами, може би за... Не знам. Аз съм, а... Не, не съм... Не, съ, не, съ, е... за не съм имала връзка с тях. Не а... съм общувала с тях. Не знам какво е ставало. А тук викаш, че това е обчижитие, което има скришната. На скривалище. Да, да скривалище. Може ли да, да. кажеш, за това беше много интересна. Как вчера както ви каза. Бомбо, обежище. ми, да, ми. Нали, сега, тогава. А, то са, освен в училище, където се провеждаше това нали, военно обучение, после е, имаше и такива м като няколко дневни обучения на работници по първа помощ, даване на първа помощ. Така като лагери за два, за два дена и, са, пък, имаше хора, ходиха да се обучават и тогава на, сгради, на такива големи обществени сгради се правиха такива скривалища. Тогава се смяташе, че ще има атомна. че ще се води атомна война и трябва да се скрием от атомните бомби в тези скривалища. Да. Не знам. Никога не съм влизала в такова скривалище. Не знам. А. Знам, си, да. че имало няк... някакви дюшеци там, да. а, от дела... А, а, Само съм слушала. Ще една жена ми каза, че имало нали, съдно свирка от завода, да явява за едно че време да ставаш, да се приготвяш, да ходиш на работа. Ви арсеналът свири, тя каза. А... Ти това на твоето време имаш ли така. Не, нямаше го. А ти, ако си там, а, сега аз скоро не съм видяла, но имаше една камбана на, там на завода. Имаше така вишка нагоре. То сега го направиха като купол, а тогава беше вишка и там имаше една камбана. И тази да, камбана а, е. В, а, може би това от а, Чичо го знае, нали? Той като е дошъл. Първият да, тука тук в завода. И извън, е, се е, като. Е, се дрънкали дър, камбаната и значи че трябва да тръгваш за работа. От целия град всички тръгват за завода. И после там, с тази камбана, пък е, известяват, нали, края на работния ден. А, но то това е било. Може би. 50 най-много години, защото той после много се е разраснал завода и цеховите, и той не може, и града няма как да чуят всички тая камбана, че да тръгват да отиват на работа. Да. А сега, като работиш, но и на този същи е дал, има ли много млади хора? Сега. Ами, за съжаление, няма много. Не. не. Значи няма се наподобяването на тези на такива професии. Ми. И, и идват понякога за няколко месеца, обаче после тръгват към по-големи градове, към по-оплатени работи, може би, де да знам къде. Ми, за сега нямаме млади. Има по-скоро такива, които са напускали завода и се връщат пак при нас. Така ли? Така да. казват, като говориш тя? Защо се връщат? Ами... Те не си казват всичко, какво са преживели там в другите фирми или там в другите места, но... Самия факт, че се връщат, значи, че тук е по-добре при нас. А ти по някакък ли се седна, за смяна на работа, ще такова? Ми един път много се бяха досала <сълът> и как ще повече няма да е възмите работата и ще, ще си търса друга пак в рамките на завода, нали? Uh -huh. Обаче той е тогава аз се обадих на че води, и той каза е, нека да проинощува тая мисъл, <съкъл> и след това, като проинощува, аз вече не искам да смах. <съкъл> <съл> и <съл> и <съл> само един път. <съл> Да. Ми, аз не съм мислила, защото а, винаги, когато съм някоя път а, като нали, тя работата ни свързана, с целия завод да ходим и с всички цехови и да познавам много служби, много хора. И някой път съм свикла, и екстрани съм аз на тая работа. И обаче като вървя, си мисля и почна да си поставям, ако аз всеки ден трябва да върша тая работа, поставям се на място на това, който му завиждам. И после ми си казвам, ама той, шефът ни му е така добър, работата не е по-заплатена, -по може да има отговорности по-големи и така, си се разобеждавам сама. <сък> <сък> и си продължавам пак тук. <сък> какво се най-ти харесва от работата? Ами, от работата това, което ти казах, че... А... Тя не е, не е непрекъснато да стоиш на бюро. Трябва непрекъснато, освен това, което си направил там като проект а, за, за някой от дидал, който и е даден, а, трябва да ходиш по цеховите, да, да, да срещаш много хора, да общуваш с тях. А, с, а, не е непрекъснато да стоиш 8 часа на бюрото си. Mm -hmm. И може би това, което нали е, тая слобода, която дава нашия началник, като ти казва, той ти дава, ти дава, но не ти казва точно какво трябва да правиш. Ами ти сам до някъде трябва това творчеството, което трябва ти сам да, да наложиш това, което си... Си определил. И то там вече става така, че ти като отиваш там в цеха при работници и те почнат да викат, това кой го измисли, кой умник, как можах ти, как го сътворих ти, и лати ви тук да работите. И винаги така има някакви. Нали, някой път и аз се възползвам от техните умения, практически защото някой път като се чудя това, нали ще стане така, нали няма, отивам там, имам си няколко хора, които знам, че няма да... Твои хора. Да. Които могат да бе на тях. Казвам, това така ще стане ли, така там, тук това помисли за това, помисли за друго. И винаги има така много... Най-вече това ми харесва, че Пубщува много хора. А, нали, синови, ти, той, ти ми каза, че, нали, той, там отиде като на стаж малко, преди да, да почине, нали, преди да кандидатства да. за университет. Да. И ти много ме интересува да ми разказваш. Неговите мнения, може, това, това много ме интересува път е да. Да. Да. Ами, тогава, нали, той. А... То как стана, защото нали, големия син вижи, че ще учи економика, е, е, е, е, е, финанси по-точно. А ние тук, нали, на, на баща му е инженер, аз. И ни, имаме много техническа литература и а, много... Той специално, баща му така много обичаше да купува книги. И даже от Русия е носил учебници, справочници, даже подарявал тук на, на завода такива книги. микрометър беше донесъл, беше донесал такива плочки, които се сравнява гръповостта на, на детайлите за завода. И на Някакси, дни с цялото смесо, живота ни около завода и около металити и, и аз му казвам, поне един човек от нашото семейство трябва да има инженер, който да да използва нещо от това нещо, от тези книги, но то така стана, че а, на сестра ми племеника, нали, моя племенник на сестра ми момчето, той се в Карло Техникума двигатели с вътрешно горени и го преха в София да учи за. Нали, пак двигатели с вътрешно горени и автомоб... за автомобилите, не всичко свързано с автомобили и економика. И аз тогава, тогава не знам как, но може би от това, което аз съм преживяла, където съм започнала работа. Му казах, най-хубаво е да, да продължиш това, което си го учил в средния курс, да продължиш да си го учиш и в а, института. И той записа точно нали, техническия институт и а, той успя а, да се наложи и да стане а, началник на сервиза на Кия Motors и може би това много така го впечатли малкия син от Братовчет му и виши, че ще учи всичко свързано с автомобилите и те са малко тия нашите книги, той а, самочужди, защото първото, което понятията на немски са едни, на български не всички, но много се различават и книгите, които той ползва Ма той пък там има толкова много библиотеки и толкова много неща, че. Да, но ти, ти каза, че на нали, един месец там. Да, саш, и съм... понеже той и той е от гимназия и трябваше да го запознаем да са докосни до, до металите, и да може да ги различава някои тези алумини, най-общо е, използваните материали, да ги познава и. Сега ще да го, да го запишем на такъв стаж към а, инструменталния завод на, а, тук на, който е в завод едно, който е към заводите. И тогава а, ние всички така, намерихме моманта, очела всичко да работи, да се. Са учи. И ние идваме тук. първия ден отива. Той запознава се с всичко и не с всичко, там с ръководителни. Къде ще ти ходи, колко часа са почивки, колко трябва да влиза, да излиза през портала, докъде има право да ходи, докъде да разглежда. И, и така става, че Uh, като се връща вечерта и аз казвам, и какво става сега, какво ти е впечатлението от завода и той каза, ами много, да ти кажа като в uh, фил, който те връща назад във времето с 30-40 години, те връща назад <laughs> и аз тогава всъщност съм колко, колко съм устаряла. <laughs> че На мен е това не ми се струва нито старо, yeah. нито, нито, о, нито пък така. Да, не, то старо не ми се струва старо, ми си мисля, че си е пак о, всичко си е нормално и си yeah. както си е едно време. И викаш, той вика, че има още покаци. Да. Такива мотивация. <laughs> да. Ами, да, то, това беше. Къде мотивацията към работниците си? Да, това беше. Нали по и социализма, навсякъде имаше такива лозунги. Работи, с суми, сърце. Смисъл да не се разсееваш, нали? Да, да внимаваш за безопасността. Имаше такива. Имаше. Даже, аз сега вече съм ги заправила. Имаше едни такива за жената по случай 8 май. Някой написал а, а, нали, на един картон написал някакви хубави думи за жената. И това вече така, много всички са го харесали, че то си остава там на стената и за вечност. Си, за вечност. И най-вече лозуните бяха свързани с качеството, нали, по-добро качество економии на работното място, изключва и а, изключва и уредити и такива, и той, това. Те сега ги има пак за изключването, но той беше много впечатлен от всичко това и му се видява много весно. тия лозунги и плакати по поустините. А... Да. Е, сега ще сключа камерата за... Чуд вече почва да прегрява. Добре. А сега, може да ми разкажеш, но вече почвайки съм на 89 та 90-та година, когато има промената официална в София. Тук какво се забилазали Или коя година почнахте да забелязвате нещо? Или да се осъзнавате, че има а, промяна? А, нали нико... а, а, когато Когато... За... 89-та година, когато за... беше тази... Пълмяна. Аз тогава бях в, в, в майчинство за големия син. И аз не, не само вкъщи, каквото съм, съм, Аз съм била отдадена само на грижите за детето и, и някакси това всичко ни е като на телевизия, така мина мимоходом. Всичко си продължи. Завода да си работи. Същи хора също. Нямаше никакви промени. Даже, даже сега, като се замисля, до 92 а година, когато се роди нали, този малкия син, за мен нямаше някаква промяна. Нещо, което да ме е плашало, което да ме е страскало. И сега, като се спомням на, на съседите отгоре, техния... Син беше студент в София, и той като си дойде и ни така вдъхновение и така казваме, там има, има протести, има вълнения, а той е съвсем така разнодушно каза: Не знам нищо, аз не ходя, не ме интересува. И той така... е сенат? Да. съседи, да, съседици, да. И защото единственото, което сме виждали, е било от телевизията там не съм слушала «Свободна Европа» или някакви други радиостанции, да знам и друга гледна точка, освен та, от която ми е от телевизията. И така ми се е видяло много странно и много, много интересно, че нищо не се е слушало, е така. Не е имало нищо, което да... Което мен ме е и той не могъл да ми отговори на това въпрос и съм си усадила впечатление. И така продължи доста години. И тази тези купони и тая година, която тук а, постоянно я цитира там на Жан Видинов, ми не ми се е върла толкова. Коя година е това? Ами не помня, Аз, а, с годините съм скарана, но постоянно сега казват как нямаше продукти по магазините, как нямаше... А, нали, щандовете бяха празни, и не си спомняш това. Не, не, аз си го спомням, като момент но не ми е бил такова ужасен или тежък, или да казвам, че а, защото тогава ние, а, ние всичко си правихме. Аз тогава а, съм си, си правила боза. А, правила съм за рождените дни на децата, понеже нали, тогава носиха еводеските градини. Винаги съм правила някакви торти, и той постоянно измисли някакви с зайчета, с къщички. И аз трябваше постоянно да фантазирам някакви зайчета, къщички. И за 8 марта, пеменно там колегите по традиция си носим някакви сладки и нещо, което е приготвил вкъщи за почерпка, освен дете да си купуваме нещо. И понеже не е да си купим толкова голямо изобилие по магазин и ни си правихме. Всеки там нещо, което си направил и го носи там. И тогава ми се е здорово си спомням за един 8 мая ми в този механичният цех, където работят много жени. Там детайли са много дребни и много жени работят. И влизам ми, влизам аз през вратата и те направили изложба. И тогава съм видяла най. А, нали, това е 80 и 87, там 86 -та година. И виждам а, една. А, нали, наредени всякакъв вид сладки, които. Сега вече ги има в магазина, а тогава всеки изфантазирал под формата на уши, на чирешки, с едни забодени на тях, клечки от е, иглите, от борчетата и е, изборджирани карета, нали, такива през свободното време женити, изплели и там изложба и на тия неща. И ми се е видяло много интересно това, че... Нали, хората... Ти каза, това 86-та или 96-та имаше при Ами, 96-та вече не. От, не. Там вече тогава нещата постепенно вече за... спряха. така се ограничиха до, до по-ограничен кръг. И за те, когато там привода на Жан Видинов, ми той май беше... Значи... 92... Да, 96-та година. Тогава някъде ще е било. Имаше... И ходихме, чакахме на едни опашки там. Но имаше купони. Тогава единствено аз а, не съм, нали не че съм нещо лишала, нали хво? Ма си спомням, че един път заради тия купоните аз да купя 2 килограма и половина луканка. Дето аз, аз, аз никога живота си ням, ще да купя тая луканка. <съпълзвава> Толкова много. Имаш купони за луканка, ще я купуваш. И само луканка. И трябва да ги опознатувам. И аз купувам тая луканка. <съпълзвава> Толкова много. Дето никога не съм... <съпълзвава> Си купувала толкова. <ръкъс> а -а -а -а -а. Hmm. А, тогава, когато почна, нали, време на съкращения и безработица на някои, нали, намаляване на работенето знову. <ръкъс> да. Ами а, то в нашото звено то, то беше много, може би е било много прекалено много разширено, не знам И, и имаше хора, които нямаха висше образование и бяха със средно образование. И те, те винаги бяха първите, които бяха застрашени. си аз н, до, не съм се чувствала пряко застрашена. Може би само най-първия път, който е имало съкръщение... Аз тогава не знам, може би, как съм си фантазирал, че, че едва ли не всички ще ни махнат, че, ще се преструктурират абсолютно всичко. А, но после окажа, че до сега не съм. Съчувствам се чувствала. <съща> да Пък а... те на последните няколко съкръщения, които проведаха, Uh, на хората те бяха с, uh, насочени, хората от нашите служби ги насочваха към производството, а не изобщо извън рамките на завода. Така че само за най-първото mm -hmm. съм се чувствала някакси, но аз съм се без да е имало повод uh, и после оказа, че те даже при нас са uh, един или двама човека, Нали, при всички съкрещения, така се е случило, че по един по двама или някои сами са ми се напускали, или други са се премествали на другаде, или пък нещо се е случило. И така е стало, че, че не е имало но половината хора да се много хората да кратят. А какво се се едно, че ще бъде ролята, пъдещето са, нали, такова ВМЗ, като все пак и са на военно производство, нали, до колама степен, нали? Да. Но, в такава, нали, с, с, с, държава, която вече не наблага толкова много на това военно промишленост. Ами, не знам, може би, аз не имам да представа как, а, как ще се развие завода. Но, но мисля, че това, което толкова нали, както преди имало от Русия много изделия е наложено производството тук да се правят толкова много изделия няма да, да, да е същото вече това, което е бил завода няма да е, защото си мисля, че е много трудно такъв а, голям комбинат, както нали, предискаш комбинат, имаш такъв период, после завод, после те, нали? Мисля си, че много. Няма бъдеще просто в. в развитието да. на. на. Нали, на то винаги сега стават отделни предприятия, които са съобщат обединение и нещо друго. И това, което е било някога, там, когато аз съм започнала работа, тогава те му празнуваха 50 годишната на завода и тогава ме пращаха на бригада да боядисвам стадиона. Така ли? Ами, да, ами, и скажи да. ми за това. Ами да, защото тогава точно се случи. На следващата година се случи това за 50 годишнина и тогава ние, които бяхме с по-малко натварени с работа в производството, mm -hmm. ни изпращаха да поити с огради, да украсяваме да mm -hmm. там и, а, на стадиона. Правихме някакви упражнения, трябваше да разучаваме с едни такива специални дрехи, да, да изпълняваме като прави силни, работоспособни. Да. А, да, забрех да кажа, че тогава имаше и много такива спортни празници, къде, а, където са, да, сега му казват Тилбилдинг, тогава се беше спортен празник и всички Колеги там отиваме в спортна облекла, има дърпане на мъже, хвърляне на топка, е такива. Да Съсплижат както ви къща, Да, хората се Ближат, Да, и там имаше после, е, носихме си е, сланини, печем, е, салами и така, беше весело. Пакави и, и като задължително. Mm -hmm. Те в началото, нали, така, аз сега имам друга работа, трябва да, да правя нещо друго, mm -hmm. но като те задължат, а вече като се отиша, и става весело, забавно. <съща> <съща> <съща> <съща> да. И, и за това си мисля, че заводът ще се оправя и, и ще, и ще, и ще продължи да работи. Нали? Организацията му, о, ще се промени и то към положително. Защото просто времето го изисква. Няма как. Вече това, което е било с толкова много началници, с толкова много служби, с толкова много хора... През годините това постоянно се е променял и сега, и сега ще се промени. С времето всичко се променя. На нас сега по-възрастници ни е по-трудно, Ама сега виждам, че хората идват и си работят там, което им кажат, изпълняват. Но мислиш ли, че нали, за такова специализирано производството трябва да има специалисти? Откъде ще добият тези специалисти? Ами... Зато ви, вече, нали, си едно поколение, да. където работите там. Трябва да има, нали, ново поколение, да запълва местата, където виж не пусе, че Да, ама са ама, съ, съм основила, че незаменими хора няма и, и, и, и че винаги ще се намери нещо, което ще което ще оп... Така се случват нещата, че пак се намират хора, които да искат да се учат, които да искат да се доказват, които да искат да знаят повече. И така, че няма да... Колкото то това не е само за, за нашия завод, е а за, за всякъде, за цялата държава и даже нали, на всякъде, на нашата улица на Хи... където се израснали и са... Се... Имал 20 деца, сега има две деца. То, то е проблем с младите хора, не е само в завода, ами mm -hmm. той е навсякъде. Навсякъде търсят млади хора. Ти мисля, че... Опс, оп, оптимистична си. Еми, може пък и нашите да се върнат. Да. Ами нещо искаш ли да кажеш друго, при да приключим интервюто, къде не съм аз да питала или където ти е дошло на ум, пък не си имала шанс да кажеш? Ми не. Не знам сега. Не може, така не мога да се сетя. Аз то питам дали. Ако не, няма, няма притеснение. За толкова това, много опит няма начин да няма някакви работи, дето да са наистина да са ти интересни и да искаш да знаеш за тях. Ама сега не ми идва нормално. Не знам. Ми? Добре, okay. благодаря, че се пак говори с мен. Това ще бъде краят на интервюто.